21. fejezet Magához térése után az első sötétben töltött napot végig Nem volt egészen egy nap. Evi óránként felhívta és bemondta a pontos időt. A 19. jelentkezéskor rájött, hogy Evinek több szavam, mint gondolta, és elhallgatott. Utólag szégyelte, hogy ez 19 órájába került. Túlságosan fáradt volt ahhoz, hogy gondolkozzon. Tudta, hogy előbb ki kell aludnia magát. De a kimerültségnek ezen a fokán már aludni sem lehet. A huszadik jelentkezés még ébren találta. Amilyen udvariasan csak tudta, megkérte Evit, hogy legalább hat órán áthagyja békén. Aludni szeretne. Evi nagy lelkűbb volt, mint várta. Meghagyom az egyirányú kapcsolatot. Ha felébredsz, te jelentkezel, Mát. Köszönöm. Több mint tíz órát aludt. Mikor felébredt, hívta Evit. Megmondta, hogy éhes és szomjas. Később majd tisztázzuk a biztonsági rendszabályokat, Mát. Most minden esetre figyelmeztetlek, hogy infrapisztoljal megyünk. Ha titeket ez megnyugtat, engem nem bánt. Enni és inni akarok. Azonnal indulunk. A világítás kigyulladt. A hetes szint körfolyosóján várta őket, olyan messze a lifttől, amennyire csak lehetett. A lift ajtóból először a pisztolycsöve bújt elő. Magatokat sértitek meg, ha így féltek, nem engem. Tegyétek le ott a tálcát. Beszélnünk kell, Matt. Nem lehet később, nagyon éhes vagyok. Csak a lényeget és röviden, hogy gondolkozhass rajta. Tessék! Visszavezetjük a Galateját. Haza. Ez a határozat egyhangú? Míg te parancsoltál, soha nem kérdeztél ilyesmit. Ez igaz. Fölösleges kérdés volt. Akkor? Nem, most. Tehát tudomásul vetted? Igen. Akkor gondolkozzál! Bármikor hívhatsz bennünket. A pisztoly csöve eltűnt. A liftajtó becsukódott. Matt bármilyen éhes volt. Előbb alaposan megnézte a tálcára rakott ételt. A szokásos adag kétszerese. A részleteket még nem tudta, de ebben a pillanatban már biztosan érezte. Győzni fog. Megette az egészet, és újabb tíz órát aludt. Mikor felébredt, érezte, hogy valami megváltozott a szinten. Mikor elaludt, fázott. Most meleg volt akár a lakófülkék szintjén. A fiúk tárgyalókészségének újabb figyelemreméltó jele. Elmosolyodott. Ha van vizuális kapcsolat, és Evi látja a mát arcát, valószínűleg még az etetést is beszünteti. Jól van, fiúk. Most már csak arra kell vigyáznom, nehogy idegességetekben mégis használjátok a pisztolyt. – Le kell szoktatnom benneteket valahogy erről. – Vagy mégse? – Felhívta a vezérlőtermet. Először is az időbeosztásokat egyeztették, nehogy fölöslegesen zavarják egymást. Amíg a számításokat végezték, Evi és Ope egymást váltotta 12 óránként. Hat óra eltolódással csatlakozott hozzájuk Die és Gron. És Nea? Néha nem számít. Azt tesz, amit akar. Enni kap. Mád bólintott. Így van. Néha nem számít. Úgy szerettelek, olyan őrülten, hogy annak csak ez lehetett a vége. Árót is megöltem volna, érted? Csak nem volt rá szükség. Megölte a homvágy. De még inkább az, hogy én lettem az első ember. Ezen sajnos nem áll módonban változtatni. De hitted, hogy én öltem meg, mert arra vágytál, hogy így legyen. És mikor meghalt, gyilkosnak érezted magad. Jill határozottan rossz néven vette, hogy Mátnak ilyen világosan csak most jutott eszébe ez az okfejtés. Ha hamarabb gondolsz rá, te idióta, most nem ülsz itt. De hiszen te is szeretted, Jill. – Soha nem tiltakoztál? – Az más, mert én, Jill… Szépen induló belső dialógusukat megzavarta evi hangja. – Mát, hallasz engem? – Persze. – Csak azért kérdezem, mert úgy elhallgattál. – Gondolkoztam. – Nos, folytathatjuk? – Tessék. Evi vázolta az eddig végzett számításokat. Jó nyomon haladtak de lassan. Mát figyelmeztette őket, hogy ez így nem két-három, hanem legkevesebb öt hétig fog tartani. Belátjuk már, de mit tehetünk? Van valami tanácsod? Már a nyelve volt, hogy kimondja, ereszhetek föl, hogy én dolgozhassak az adgyal. Azután meggondolta. Gyanús volna. És ha belemennének is, pisztollyal állnának a hátam mögött. Ha. szándékosan szünetet tartott. Ha lehoznátok egy kis kézi számítógépet, valamivel gyorsabban menne. Az itteni hálózatba be lehetne kapcsolni. Köszönjük már! Már is visszük! Evi! Tessék! Gúnyosan elmosolyodott. Ne feledkezzetek meg az infrapisztolyról. Hogyan mát? Evi zavarban volt. De pisztolyjal jött. Egy hétig dolgozott nekik, és közben éppen úgy zaklatta őket a berendezések ellenőrzésével, mintha ott állna mögöttük a vezérlőteremben. Evi és Ope belátták, igaza van. A Galateja tökéletes üzemére ugyanúgy szükség lesz ezután is. Cserében viszont annyi számítást kaptak Máttól, hogy az lényegesen meggyorsította a munkájukat. Evi hálálkodott. Mát nagylelkűen elutasította. Ha ez a határozat, jobb, ha minél hamarabb végrehajtjuk. Sok mindenen elgondolkoztam, mióta egyedül vagyok. Örülök, hogy ezt hallom, Matt. Jól van, fiú, csak dolgozzatok, és főleg az ellenőrzésről ne feledkezzetek meg. Három nap múlva, pontosan akkor, mikor tudta, hogy Grón váltja diét, soron kívül hívta őket. Bedöglött a masinám, fiúk. Tessék, n -n nem értem, datogott Ope. – Valahol zárlatos a számítógépem. Ha legközelebb lejöttök, hozzatok néhány szerszámot. Talán sikerül megjavítanom. Pontosan felsorolta, milyen szerszámokra van szüksége. Ope tíz perc múlva jelezte, hogy érkezik. – Jó, várlak. Jelszó? – Infrapisztoly. Ope dör valamit az ízléstelen viccelődésről, de a pisztolyt csak nem hagyta a vezérlőteremben. – Rakd oda! – intett neki Matt, föl sem kelve az ágyáról, ami úgy állt a folyosó kanyarulatában, hogy a liftajtóból még éppen látni lehetett. – Majd értem megyek! Buzgó nyomogatta a kikapcsolt számítógépet. – Csak tudnám, hol a hiba. Lehet, hogy nem a gépben, hanem a hálózati csatlakozásban. Ope szolgálatának második felét töltötte. Fáradt volt az eszmecseréhez. Sok sikert, Matt! Remélem, minél hamarabb megtalálod a hibát? Matt felsóhajtott. Fel sem emelte a fejét, úgy intett búcsú topénak. Várta, míg elhalt a libz aztán felugrott. A számítógép hálózati csatlakozójából lecsípett egy húsz centis darabot, a két végét gondosan megtisztította. Ezután felállt az ágyára, a felfújható alkotmány rettenetesen billegett, de kinyújtózva éppen elérte róla a fal és a mennyezet találkozásánál azt a 45 fokos szögben körbefutó lapot, ami mögött a kábelek voltak. Gyorsan dolgozott. A lapot rögzítő csavarok egymás után hullottak a tenyerébe. Az utolsó csavar után a másfél méteres, vastag műanyaglap engedelmesen előre billent. Egy darabig méregette a kezében, kereste a legjobb fogást rajta. Azután gondosan az ágyal szemközt a körfolyosó belső falához támasztotta. Felmászott újra az ágyra, visszanézett, hogy pontosan emlékezzen, hova tette a lapot. Azután a kábeleknek szentelte figyelmét. Negyed óra múlva újabb hívás zavarta meg opét számításai közben. Most aztán megcsináltam a bajt, fiú. Ne haragudj, nem tehetek róla. Ez az átok vezeték. Mi történt? Hát nem látod? Nézz a hetes szint táblájára. Zárlat a hálózatban. Jól sejtettem, hogy a csatlakozóban van a hiba, nem a készülékben. Csak azt nem értem, mi van a biztosítékokkal. Itt ülök a sötétben, az árlat pedig eszi az energiát. Talán még a kábelek is begyulladtak. Kapcsod le gyorsan. Ope a falhoz ugrott. – Lekapcsoltad már? – türelmetlenkedett már. Itt már valami éget szagot is érzek, biztos a kábelek. – Lekapcsoltam. – Akkor jó. Nagyobb baj már nem lehet. – Most mit csináljak? – Ope hangja őszintén tanácstalan volt. – A legjobb volna azonnal megkeresni a hibát. Mert ha mi ki nem javítjuk, addig itt nálam nincs se fűtés, se világítás. A fűtés még ráérne, de pocsék dolog itt sötétben ülve várni, mikor annyi munkánk lenne. Lemegyek. Hagy Dope, majd Evi. Te már biztosan fáradt vagy, eleget zaklattalak. Nem, azonnal indulok. Milyen szerszámokat vigyek? Csak egy kézi lámpát és matkuncogott. Természetesen a pisztolyt. Hülye! ordította Ope, és a lift felé rohant. Grón értetlenül bámult rá. Mi a baj? Semmi, csak te is hülye vagy! Félúton megtorpant, és visszaugrott a vezérlőpulthoz. Lekapta az üléskarfájáról, és a nyakába akasztotta az infrapisztolyt. Nem értem, Kezdte Grón, de addigra már Ope eltűnt a liftben. Grón nem szeretett egyedül lenni. Ezért nagyon örült, mikor néhány perc múlva újra hallotta, jön a lift. És végre azt is megtudja, miért volt Ope olyan ingerült. A hátulról és felülről ráeső fényben először nem ismerte fel. De azután megszólalt. És Grón úgy érezte, oda szegezték az üléshez. Tudom, Grón, te soha nem hitted el, hogy gyilkos vagyok. Most majd bebizonyítom, hogy mégis az vagyok. Mindannyi